Тіпало її всю відридань, ой Боже, Боже, вбили, її вбили, о, Боже ж мій. Довго не могла видобути з неї Роксолана, кого ж убили, хоч уже й здогадувалася. Коли ж почула, то сказала бачить Бог, не хотіла її смерти, і я теж не хотіла, о Боже. Та й хто хотів, сказала Роксолана і собі заплакала. Вони довго плакали обидві, вже, мабуть, не так і за нерозумною гульфем, як над своєю нещасною долею. Бо хто в гаремі може бути щасливий? Тоді кімната крізь хлипування і здригання, проговорила тяжко. Це ж і мене. О, Боже, Ваша Величність, вони і мене. Не бійся, тебе не зачеплять. О, Боже, Ваша Величність, захистіть мене, не дайте. Кажу, не бійся, заставайся у мене, спатимеш тут, ніхто тебе не зачепить. Чи я посмію, о, Боже, ви ж така боляща? Я вже здорова, вже встаю, не віриш? Ось дивися. Справді підвелася з ложа, пройшлася по великому своєму покою, м'яко ступала по пухнастих килимах, дослухалася до тихого дихання найменшого свого синочка, до тихого дзюркоту води в мармуровому водограї, раділа, що вона живе, що здоров'я повертається до неї. Без кінця повторювали чиїсь вірші – «Чи левти, чи осел, орел, а чи ворона, кінець у всіх один, землі холодне лоно. Впадеш, як стій, і не струснеш із себе ні миші, ні змії, ні ні скорпіона. Хай умирає хто хоче, а вона житиме далі». Вона ляснула в долоні «Одягатися!» – крикнула Донур, яка з'явилася у покої. Одягатися все червоне, викиню ці жовтяки, щоб я не бачила більше нічого жовтого Звідки вона тут понабиралася? Ваша величність, ви так хотіли, несміливо нагадала дівчина Хотіла, тепер не хочу Тільки червоний, і більш нічого, ні прикрас, ні золота, нічого, нічого Червоний шовк як кров, і я в ньому червона, мов ранкова троянда вона зривала з себе сорочку, шароварем, металася гола туди-сюди, світила тугим зграбним тілом, на якому звабливо кругліли важкі півкулі грудей. Аж важкотіла кіната, забувши про свої страхи, замилувалася нею. І зітхнула голосно, може, заздрячи цій стрункості легкості, яка не пропала в роксолані навіть після тяжкої недуги і пригніченості духу, і, мабуть, не пропаде ніколи. Бо такі тіла мовби не піддаються ні часу, ні старінню, ні самій смерті. Роксолана почула те заздрісне зітхання, зупинилася перед кімнатою, так, ніби вперше її тут побачила, але вмить згадала, все згадала і засміялася. Ти й досі боїшся. Не бійся нічого, це я тобі кажу, чуєш? присіла до столика для писання, вхопила арку шцепкого паперу, швидко мережила його зміїстими буквечками, так само маленькими і зграбними, як вся вона. Ні суму, ні печали не збагне ніколи те серце, що зросло на вільній волі. Хіба про пташку в кліці згадує хоч раз той, хто гарцює на коні у чистім полі? І володарю, пишу вам, і серце моє розривається від туги й розпачу, що я наробила і чим стало життя моє без вас, володарю мій, світло очей моїх, ароматне дихання моє, солодке биття серця мого. Хіба не наші закохані голоси розлунювалися ще недавно в пахучому повітрі священних палаців, і хіба не заздрили нашим обіймам навіть безтілесні привиди? А тепер любов наша задихається без повітря, умирає від спраги. Лежить у знемозі її терзають хижі звірі і чорні птиці смерті кружляють над нею. Відженіть їх, мій володарю, моя надія, мій найбільший захиснику на цім і на тім світі. Пожалійте малу хурем, сховайте її у свої могутні обійми. Склала лист, запечатала воском, притиснула до нього перстень з печаткою тицьнула нур. Митю до кизля раги нехай передасть його величності падишаху а Сулейманові тої ночі приснився сон. Ніби Роксолана уникає його, лукавець зникає кудись із молодим румелійським пашею, знов вертається і сміється до султана. Я ж його не цілувала. Він мене, а не я його. Ніяке могуття не могло порятувати від безсилості перед жінкою. Він прокинувся переповнений безсилою люттю. Знайти того пашу. Не знав, як його звати, чи є на світі той паша, але був переконаний – знайди і знищить. Бо володіє найвищою владою, а влада, коли й не завжди може творити і народжувати щось нове,